on va trouver à uh, auditorium. Iizaen dira entzutegi bat biltzar gela handi bat, tipiagoak erakusketa gela bat, jada hartua dena urte bat edo bienzat. Iizanen da ere paretaren gaineko margo bat berezia izanen da ez du tikusia ono. Gaineko partean izanenenda beti beilarien jarreragunea. Likuaren arduradun bat izanen da jada hor da jende en ejezebitzeko bat eta baratze zain bat. Bada boltsa bat hoietua lantzen ginuela, baginakien ona zela heltzengira oraikoan esgenna apilaren hogeitabian. Do Inozio 22. No allons demar les tra printemps pendant 2 ans, imaderan hasiko ditugu obrak bi urteren hartatu beharko ditugu eta obrak batean egin. Ez da erres izanen. Bi urteren burian ospitale behitu bat egokia ukanen dugu leku berean. Buku plus deli por la medzin. Ohe kopuru bera ukanen dugu, bainan beste gisa batetat banatuak gehiago medikuntzaren zate, amategi eta kirurgian behar gutiago dugu horiek txipituko ditugu. Egun bakarreko oheak Izanen dira, kontsulta gelak, konsulta leku haundiagoak beraz, mediku gehiago ginen da. plus de médecins ki